Ja, varmt välkomna till PL-podden denna vecka Vi är tillbaka här igen efter ja, den senaste Premier League-omgången Fem omgångar spelade Om jag inte minns helt fel, det blir lite förvirrad då, för jag är lite trött. Eh, Med oss ikväll har vi i alla fall Robin Johansson Hej, Hej. Ska jag säga vem Och, har är? har en liten presentation där Yes. Mm. Eh, jag är 25 år gammal från Linköping eh, Med tanke på att den staden inte har något stort fotbollslag så har jag vänt mig till England för att få någonstans, någonstans, sorts hemvist och kärlek i ett fotbollslag, vilket är Liverpool eh, Annars så knegar jag åt pappastaten, förbjuder Tintin och sådana saker Nej, det gör jag inte Nej, det är bra det Ja, vi går till vår andra ständiga bisittare här Per Bengtsson heter han och jag kan tänka mig att kärleken till England kan komma från att det regnar nästan mycket i England som det gör i Borås. Ja, det har säkert en någon sorts koppling i att Liverpool också är mitt favoritlag. Annars är jag också 25 år från Öxabäck som är mer en damfotbollsmetropol var i alla fall om man vill säga. Men någon gång i Barån så blev det Liverpool och nu jobbar jag för textilföretaget som alla andra eh, Vilket man nog måste göra om man bor här. Mm. Ja, så är det. Det var jag i kort Det skriver du också, kan du säga. Ja, jag skriver för Liverpool Sweden också. Mm. Så gott det går. Jag knappar på tangenter. Mm. Ungefär, kan man väl sammanfatta det så. Yes. Och jag, jag är också 25 år från en liten håla på Bohuslön. Eh... Jag är på Manchester United. Kommer att säga att jag köpte en Manchester United-tröja när jag var liten. Äh, valde den röda istället för den vita. när vita var, var Leeds. Så det var ju lite turligt val kan man ju tycka. Utan att kunna någonting av fotboll vill jag påpeka att jag valde den här. Mellan de här tröjorna också. Äh, I vilket fall så ska vi prata. Som vi alltid gör här i PL-påren för som inte lyssnar så ofta. Så pratar vi om fotboll. Om Premier League enbart. Och ja. vi brukar gå igenom matcherna som spelats här igen Och ta upp händelser som hänt under veckan. Nu är frågan om vi ska gå på jag vet inte om vi ska börja med matchen eller om vi ska ta Terrygate först kanske. Vi kan ta Vad känner ni för? Vi kan ta det först. Eller? Vi kan väl bröta av Terry ja. så vi sklipper. Ja. Mm. För de som inte vet vad som hände kan du beskriva skendet, Robin? Det som hände för länge, länge sedan menar du? Ja, jag tänkte själva händelsen. Själv det är ju när, ganska länge sedan det hände. När han har sagt någonting till Anton Ferdinand i en match mot Queen's Park Rangers förra året eh, Som ska ha varit rasistiskt Enligt Anton Ferdinand och enligt John Terry så har han inte sagt något rasistiskt Han har mer Han har frågat om Anton Ferdinand Trodde att han sa någonting rasistiskt Och då använt just de rasistiska orden som Anton Ferdinand säger att han har sagt eh, Och han blev friad i en i, En riktig, en riktig, dom, riktig domstol vilket inte är så jävla konstigt för att bevisbördan är väl väldigt, väldigt liten. Eh, och det krävs ju ganska mycket att bli, att bli fälld i en riktig domstol. Men nu är han, trots det har han ju F F.A. tagit upp hans fall och han är förbannad. Och har nu sagt av sig kaptenspindeln och allt landslag... Eller han hade inte ens kaptenspindeln kvar, han hade lite Landslagsspel i framtiden har han sagt av, av sagt sig. Mm. Det var lite... Intressant mm. Det är väl ganska smart Agerat jo. av honom ändå jo. Att uh, han, han Förbekommer FA Och deras uh, Dom uh, Som väl är faller ganska snart De har väl haft förhör med honom igår och idag uh, Och han lär bli fälld Troligtvis ja, mm. ja det, jag det är jag... svårt att inte fälla honom Med tanke på att de fällde Vad heter det så Ja, och ja. överlag att de tar, bara tar upp sånt de fällor som vi pratade om förra gången. det mm. Mm. kanske egentligen inte är så jävla smart. Eh, eller schysst <laughs> kanske inte. Eh, men jag tycker också att det är jävligt smart Men det är så här. Är ju, han, vet, han, vet ju vad, han är ju säkert 99 säker på vad som kommer hända, även fast han själv inte kommer hålla med om det överhuvudtaget. Så han skulle ju ändå inte få spela mer fotboll i engelska landet, troligtvis. Och om man skulle få göra det, så skulle det vara efter en lång avstängning, och då. Varför skulle han vilja mm. komma tillbaka till det förbund som stängde av honom med någonting där han tycker att han har blivit felaktigt dömd? Mm. Så det är lika bra att säga nu. Det är lite som jag såg någon som twittrade helt, helt. jag vet inte alls vem det var, men det är lite så här: You can fire me, I quit. Det är lite det tänket på något mm. sätt. Klassiskt. Mm. Uh, så. Försvarsmekanism. På något sätt. Det inte, jag vet inte så mycket det, det ska bli intressant att se. Bara för att det kan ju. Jag, jag vet inte hur mycket det kommer påverka Chelsea, Men på något sätt kommer det ändå att påverka om han blir avstängd. Beroende på hur många matcher det är. Och, mm. Ja. Mm. Så. Så det, det. Jag tycker det är jättespännande spännande för att det kommer sätta lite. Men för mig personligen så kommer det avgöra jävligt mycket vad jag kommer. Vad för respekt överhuvudtaget han kommer att ha för FA Om den kommer att bli ämne, eller Om den i alla fall kan om han nu döms så kan jag i alla fall se Att de på något sätt, även fast jag tycker att det är En ganska hårresande bedömning Men att de ändå har någon sorts likgilt Eller ja, lika bedömning Att ja, rasistiskt, Luis Suarez Han säger att han inte menar det rasistiskt John Terry, han säger att han inte heller menar rasistiskt Men de båda har sagt fula ord eh, mm. Och om båda blir dömda På samma sätt Fine, då är det det de har gjort Då får de ju hålla käft i den ligan För att det finns det är ingen rättighet att säga såna här saker Det är ju snarare det är ju helt fel Men om de skulle döma olika är att Nej, John Terry blir friad eh, Eller får en match avstängning liksom, Vilket jag inte tror Men eh, så länge han får I alla fall ett antal matchers Så kan jag vara mm. nöjd med att de i alla fall Gör en liknande bedömning För att tycker jag att på något sätt är det ju ändå värt Att vara en liknande bedömning Mm. Ja, det, är fel det är ord mot ord Båda så också Ja exakt ja. Och samma där kontexten Liksom att eh, Så är det så de var inne på en annan sorts Kulturell kontext eh, För det ordet han använde Att det är ja. mer vanligt så medan eh, Terry är inne på att Det, det var sarkasm Typ mm. Så det, det är väldigt många likheter Fallen emellan Förutom ja. kanske Hanteringen av det då från det både klubbarna mm. Och, och eh, spelarna Ja Ja verkligen Det ja, vi får vi se vad som händer Jag är väldigt håller ju också med liksom, Jag tyckte att det var ganska hårt straff för Soares Faktiskt Och att Om Terry får något mycket mildare Eller inget alls så känns det ju bara löjligt Faktiskt då kan man börja prata om serbien och bli popul like. Och framförallt kanske icke engelska spelare. Ja, det har ingenting. Med. Jag tror det traast duk mm. klubbar och göra. Mm. Jag tror mer i fall det skulle ha med att göra icke engelska spelare som sagt och Ja, på något det det ja, att, någon annan poly, eller att de man måste försöka hålla sig lite väl med det, att döma eller Är ju är sätt att hålla sig väl med engelska folket. Att inte mm. döma John Terry kan kanske ses mer som att hålla sig väl med det engelska folket. Mm. Ja, vi får se, jag, jag tror inte som sagt, även om man blir det kanske inte får så stora konsekvenser Visst, de, de kommer sakna, han, är ju inte, han har inte startat, eh, det är inte så att han startade alla matcher den här säsongen är det ju inte Men han finns ju Nej. ändå där på, på bänk och mm. han är ju någon sorts ledare eh, eller framför, är en jävligt stor ledare, han är ju stor i den klubben Men de har nog så de klarar sig. Det tror jag också. Det, det, tror jag. Är inte ligga, det är inte samma avbrott som Liverpool tappade. Absolut. Inte. Så är det som vi ser prata i rena fotbollstermer bara. Men ja. Nej, äh, men, äh, Nej de, men har ju, blå, de har ju en rätt stabil backlinje även, utan honom kan man väl ja. konstatera. Och att det är groteskt. Och, och att, att, att det var ett, ett större avbrott beror ju mer på, eller nästan enbart på att Liverpool hade, hade en sämre trupp. Eh, mm. Inte så mycket på att så är det skulle vara en jättemycket bättre fotbollsspelare. För det, det är svårt att säga när man jämför sådana olika positioner och olika skeden i karriärer kan man tycka Ja, verkligen Och med det avhandlat så ger vi oss in på matcherna tycker jag då Om det är något ni vill tillägga Det är bra så Då hoppar vi in på en match som jag såg som var ja imponerande får man säga Swansea tog emot Everton, förlorade med 0-3 trots att Anicebe spelade forward ja och det var, han blandade och gav lite med sina avslut Som man inte så ofta gör Men han var, ju, var ganska bra ändå även om man kunde... Evertons Chola Amiobi typ. Ja, verkligen Det kommer till lägen Men det är liksom ja, Lite 50-50 chans Sen... om man träffar bollen lite. Mm. Det går lite som du vill ja. mm. Eller som du inte vill kanske Men ett styrkebesked av Everton då, Får man säga det stod... Jag har ju sett bra i ah, hela säsongen no. Men det här var riktigt bra oh. Det var ju en liten plump där bort. Mot West Bromwich och sedan hemma Mot Newcastle när de egentligen Skulle ha vunnit mm. ganska klart Men de, Det verkar inte röra dem i ryggen Utan de bara körde på Som de hade gjort innan Och Det gjorde de rätt Ja, mm, verkligen äh, men Det var ju ganska mycket överkörning från första början Tyckte jag Att de lite klarare plan, lite mer resolut, lite mer bestämt och mina son så lite mer virrigt, lite mer osäkert kanske. De spelar ju så aggressivt Everton fast på, på ett ja. vårdat sätt eller om man ska kalla det. De verkligen sprudlar bara lyser om någon för de har så mycket energi nästan. Verkligen. Ja, det var det är verkligen imponerande. Då, ja, det, om det får, som sagt, nu, nu lever man ju fortfarande i den här att de brukar starta dåligt och sen kommer de gå skitbra på våren mm. Om de gör det så är de ju då är de ju titelutmanare för fan Men eh, sen kanske de inte mm. kommer va, gå så jäkla bra på våren, det är ju svårt att hålla en hel säsong Så det blir intressant mm. att se om de får någon dipp eller om de har Alltså en rejäl dipp, för det är ju där de brukar, det är inte så att de brukar förlora ett par matcher Och det brukar vara att de tappar spelet nästan helt um, Sen, ja. Men man får ändå tänka att de roterade ändå ganska många spelare i den här matchen, mm. i alla fall försvarslinjen. Och det märkte Sivs ju också, eftersom Svons kom ju till en hel del lägen. Har ja, lite bredare det, truppen än de brukar ha faktiskt. Överlag. Mm. Känns det som i alla fall på något sätt. Det... Mm, jo, de har ju värvat väldigt hårt. Blir vi av med Rodwell men de fick in väldigt mycket för mm. honom. Och har väl kunnat sprida ut det på väldigt många spelare som ja, Miralas och Neesmith och Company. Ja, det är väl lite. Man kan det är ju lite kölvattnet av det här med att man kan, ju, man kan ju direkt se Kopplingarna till City på något sätt Hur deras pengar mm. Får effekt Även i andra lag Att det är inte bara de, de som mm. Får bättre trupper Även de klubbar som vart de hand, Där de handlar ifrån Kommer få bättre trupper eh, Framförallt när de gör sådana affärer som, som Rodwell som egentligen Det är ju det är, inte, det är ju inte en eh, superstjärna de köpte. De köpte ju inte någon som hade presterat fantastiskt bra jättelänge och sånt. Det är ju ändå lovande mm. spelare på något sätt. Och det vet inte att han var så pass bärande var han ju inte för Everton-spel så att det skulle vara jätte, jätteförlust. Och hade gått att det går att täcka upp. Om man får in mycket pengar så finns det ju absolut möjlighet att göra det. Så det är smart använd av de pengarna. Och som sagt, City de kanske. Ja, jag vet inte det där pengar i Östland kommer ju. Som sagt, det kommer mm. ju gynna fler Trickle down, ja som Precis Framf exact. Sen framförallt för de är större klubbarna, liksom de som är precis under sen Så kommer det troligtvis vara så att de längre ner kommer få det ännu svårare För de kanske inte får några jätte... Ja, inte på samma sätt i alla fall. Nej, exakt Sen är det ju intressant att se om smekmånaden är över för Mikael Laudrup Mm, mm. mm. mm. Ja det är ju lite oflyten Eller oflyt kan man kanske säga Men det var ju en lite väl övertaggad Nathan Dyer som kom in Och tog två gula kort i väldigt väl snabb takt Får man också säga Jo Så Swanseys comeback-försök Var ju svårt Så Men de låg ju redan under med två då, Så det kanske, mm. Visst de kanske skulle haft mer chans Men ja, det, det känns det, ja. det, det har ju Det knorrades ju en del Trots att han började så jäkla bra Så var ju lite Lite I Föreningen Att de inte De tyckte att... Laudrups idé funkade på något sätt, eller att det var en, det, det kändes inte som man, som man passade in vad det hade snackats om, eh, trots att de vann de sina två första matcher med totalt 8-0. Mm. Mm. Så det, det, det kanske gäller att han får rätt på den här skutan hyfsat fort, för annars så kan det vara... Jag vet inte hur, hur, långt, hur stort tålomån man har men, med honom. Med dansk. liksom och... Alltså, jag menar att jag inte är fel på danskar. Men han, men han är inte engelsman, det var mer så jag menar. Ja, det det klart. Eller Nej, Ja, eller skottet. Liksom, det, mm. De har ju lite lättare, eh, britterna, tror jag, ibland att eh, kunna få längre kontrakt när de inte presterar lika bra. Alltså. Ja. ja. Men det är också det. Han har inte haft något eh, lycka så sen eh, skett här för, för en gång Det var väl ändå. En uh, ganska OK Placering i La Liga ja. Men det var ingen så här Jättesuccé direkt ja. uh, Och sedan har det varit Mallorca Med Spartak Moskva Med Men han Blev väl fortfarande en del på sitt spelnamn Även om uh, Han verkar vara en habil coach Men nu Nu kommer det där provet att liksom Vi kan svända på skutan Ja, vi ser det varför uh. det är om Mitch fortsätter på som han började säsongen Vilket mycket, mycket ta, kan tala för i och för sig Så känns det som de... Jag tror inte de diskar att de åker ur Men det kanske inte blir så fantastiskt som man tänkte från början. de kanske får inte kämpa för att klara mm. en kvalplats att mm. De har ju Stoke borta nästa Den är inte jättekul än mm. om, om de torskar den så kan det ju vara tredje raka Mm. Mm. Ja, vi får se vi får se. Ja. Vi går väl vidare yes. till Stoke då. Chelsea fick besök av stok som Stoke var obesegrad innan tror jag. Äh, inte... det kan nog stämma. Mm. Äh, då har de nog inte vunnit någon heller utan bara spelat vi... ja. äh, och Chelsea lyckas spräcka med 1-0. Det tag där, men jag tyckte Stok var väldigt bra i matchen. Alltså ja, så de, jag klart, på fasta där de hade någon i ribban och ett par till bra lägen. Så de, jag skulle nästan säga att de slarvade bort dem, men att det var någon fantastisk Peter Sheck-räddning. Eh, Crouch hade väl bra lägen också så den Det var den sen lite andan eh, i halsen som Chelsea kom med. För mm. det var väldigt klassisk stökinsats där de krigade väldigt hårt men mm. ändå inte kom mycket summa sig några poäng. Tyvärr för sin del mm. det var inte så. Mm. De, de var inte, inte jätteövertygade var de inte kända, så det tycker jag inte. Men ja. fast det är väl också en styrka att bara vinna 1-0 ja. Mm. Mm. ja, det är väl lite så här. Det är, man brukar prata om det här Det är ganska tydligt att. De, är, jag jag, jag, jag förstår inte varför de Inte har en till forward Som är verkligen mer så bara forward För det, när Torres inte funkar så Så mm. kommer det inte vara så jäkla Muntert alltid Nej alltså de De hade ju egentligen kunnat Förstärka både liksom Anfallssidan och även Liksom vad ja. säger Lägre mittfältet Inte det offensiva Utan liksom, ja, Mikel och company Så jag menar det är Det är ja. ingen fråga man ställer sig nu Men det är kanske någonting man kommer Fråga sig längre fram För mm. det men, här, är De här problemen eller är de fortsätta det, på, på, Om man ska tycka de. att de har problem När de leder li Först. ligan <laughs> Men ja, ja, det, är, det är ändå helt ja. rätt Det känns ju så om <laughs> Det kommer ju inte, det, det, till slut kommer ju matcherna där det inte funkar så här när det är fem minuter kvar att de inte får in den här bollen. De skulle lika gärna kunna missa den här poängen och då är ju 0-0 hemma mot Stoke. Det är ingenting som man ska ta, ska, ska spela om man vill vinna en liga känns det inte som ändå. Även om Stoke är tuffa. Så. Mm. Men det kanske handlar i januari, det är nog inte helt omöjligt, tror inte jag. Om inte, om inte Torres kommer igång jävligt bra skru. Nej verkligen inte. Så jag var lite tycker jag det lite intressant, lite intressant med ja. Charlie Adam, som den gamla Liverpoolspelaren, men det ska svenska Karlström. Vad han gör. göra? Uh, nu när han har gått när han har gått hit. han är ju mm -hmm. inte Blackpool bra här heller. Jo. Slår väl ett par hyfsade hörnor tyckte jag, men annars så ja. spelar kommer det över honom och miste och man ser så. Uh, men ja, är man väl fortfarande lite. Ja, det så är frågan. det Jag de, de, de blir så här: som, som de Hur säger. mycket ska man skylla i det här fallet på Liverpool? Eller är det han som inte. Är, till, är det så att han inte var så jävla bra? Han har en mm. bra fot men han var inte så jävla bra. Han hade en fantastisk säsong. Han spel, kanske spelade långt över sin egentliga förmåga när han tillbar typ Blackpool den säsongen. Uh. Eller var det Liverpool som totalt missade att använda honom på ett bra sätt och nu har han, behöver han få tillbaka självförtroende på något sätt och det är inte så jävla enkelt Nej men jag känner ändå att även om han <coughs> inte blir riktigt lika bra så kan jag, som alltså i ett lag som stå också med och gillar fasta situationen så, att säga, så är så. ju hans fot värd mycket mer också så att säga. Så men ja, starkt ändå av Chelsea och Roberto Men det, det blir svårt för honom Vi får se hur svårt det blir för Roman att eh, sparka honom Men den här, innan säsongen är över börjar Det, ju, det känns ju inte som att man kommer att kunna få sparket Så länge de inte åker ut ur Champions League jättetidigt Och han får spelet Men sen är det också en så Han, han kan, han kan, han kan förlora Champions League-finalen för Och komma två i ligan Och ändå få sparken Tror jag det är det som är tråkig för situation, <laughs> faktiskt. Mm. Det ja. måste ju bli, en av dem måste ju Chelsea vinna, annars så får han på mm. sparken, det tror jag. Det är helt mm. absolut. men så är det. Ja, det tror jag. Ja, verkligen. Det ja, är ja. en skön arbetssituation att veta att man är också. Fy fan. Mm. Vi går till eh, kanske helgens mest väntade Resultat enligt med iallafall alltså, West Ham, Sunderland 1-1 Två hårt kämpande lag Nej, ja, Är det så det mycket det att, att säga om Ja Martin Olin fortsätter ju spela en jävligt rolig fotboll Ja det, det, det. Ja <laughs> <laughs> West Ham spelar ja. också Nej det, det är egentligen en, en klassisk En poängs jag. fotboll 1-1 <laughs> där men det är, jag tycker det är kul att Kevin Nolan Fortsätter med dem Det tycker jag mm. Ja, det, jag gillar Kevin Nolan faktiskt Skönlidare jag gillar, jag gillar spelare som kan blanda Med att göra fina mål ja, Kanske han är inte någon direkt ja. Men han har ju ha hyfsad teknik Och ändå göra de här kapningarna bakifrån Ja. Alltid roligt med offensive Vad spelar som spelar här ja, Bort ja. defensivt Ja, Det är det var inte det var till, mm -hmm. det som sagt, De har ju en inlett säsongen hyfsat på, fram, tot, eller West Ham har ju inlett Bra åtta poäng på fem matcher Tycker jag ändå, det är en bra inledning Det måste man ju, det måste man ju se mm. eh, ja, Fyra på fyra är väl helt Det är ju, det är ju en helt okej inledning också. För Sunderland också eh, Även om De borde kunna spela på att Försöka vinna några matcher tycker jag Borde jag försöka Det hade varit Ja, det hade varit lite roligare för fansen än inte annat Ja Jag tror vi Jag tror faktiskt vi går vidare till nästa match Jag tycker inte det var så mycket att snacka om den matchen Går vi till en roligare match tycker jag. Southampton, Aston Villa 4-1. Southampton fick äntligen ja. lite resultat av det hela så att säga. Och eh, ja, 4-1. Aston Villa är, vet vi inte är så där sådär bra Men eh, Southampton visade faktiskt att de kan. Gaston Ramirez första match. Mm. Eh, fick vara med och vinna direkt. Kan vara bra för lagets självförtroende. De har också värvat en ny målvakt så ja. Ja, just uh, Arthur Burrock Buruk. The yes. holy goalie, det Holy Goly. fantastiskt. har skrivit på för the Saints. Vilket uh, ja, det... vilket ma... det är ju, det det är ju en profil ja. som man vill han var se. hatar då. Eh Rangers var mm. han, var. Han, jod, han han han provas Ja. Nej men det var han. Han stod ju sett, det i i Celtic, inte fan var han uh, Nej, han stod ju sett kunde. Eller? Var det dom de han... nej, nej, det tror jag inte Nej Jaha Jag kommer inte ihåg vilket han. av glassbolagen han stod i, men han stod nog i Celtic Ja, det är det. väl något sånt, det var ju känd... ja det... Men han är väl katolik, det är väl det som, är, som är. På det. Det är Det är inte den ligan jag är mest intresserad av, det ska jag ju erkänna <laughs> Nej, och då såg jag väl... Nej, inte max på sin höjd, höjd såg man ju... Liksom, det, det är reputat Rangers, det vill jag Eh. Nej men det är ju det är nog bra ja. för Ja, precis, han har gjort det Ja, han, han gestikulerade Mot Rangers fansen Så att säga Han gjorde V och lite obscena gester och lite sånt Och uh, han Ja, det är Nej, men det, kan, det är säkert bra. Han har ju han är ju rin. Jag eh, fall, så jag vet inte. Men de har ju de har ju haft problem bakåt och det kanske handlö nu står ju inte, så det är svårt att veta. Om det fick, har inte fått någon effekt än har det inte. Gjort. Eh, mm. Men eh, det var ju starkt eh, att vända på den steken för det, eftersom de har haft så pass svårt innan, så kan jag som om de lätt skulle kunna tappa. Självförtroendet när man släpper in ett mål så där som vi ser. Det är ett jävligt dåligt försvarsspel av. Southampton, Darren Bent får sticka dit en fot mitt framför mål. 5-6 spelare runt. Det känns som att målvakt som inte går ut heller. Men ja, sen är det ju, det, det är ju Aston Villa som, som de mötte också. Det, är, det känns ju inte som de är det, det bästa defensiva laget i den här ligan heller. Mål kan, mål kan de göra Och det Nej, har de gjort innan också men det är, och, uh, De kommer ju behöva vinna På semanvis SEMA Om man nu ska knyta till Italien När man ska vinna med 3-2 istället för 1-0 mm. Det är frågan om man har uh, Kvalitet för det, det långa loppet. Mm. Ja, det finns väl alltså, en jag en var av, kring det kan man väl säga. Allt, eh, är ju ja, Ricky Lambert är ju bra. Är ju, eh, även Nathan Klein tycker jag är en av de mest spännande spelarna. Mm. Mm, det... mm. verkligen här är det jo, riktigt duktig. Sen så är det ju Luke också Lallana. Det är ju duktigt. Är inget snack om. Ja. Men de hade ju väl behövt en mittbacker. Jag tror Pär är borta. Ja, eh, vill du säga någonting om Southampton- och Aston Villa, Per? Ja, det var väl att det lilla jag har sett var väl att Gaston Ramirez så väldigt pigg ut i offensiven för Saffemson. Men också det att, ja, när ska oturen sluta för Villa egentligen att det var väldigt ganska turligt att de tog ledningen. Men det är ju det att när det väl brakar söderöver, då brakar det söderöver rejält för dem. Mm. Mycket jobb kvar, lärare. Mycket jobb kvar. Verkligen. Ja, det var ju, de sig de ju ändå mot Swansea. Det är ju starkt. Även om det var hemma och sen en poäng mot Newcastle. Men vi får se dem. Det, det kanske inte är. Det kanske inte var så starkt som man trodde att vinna mot Swansea. Det de är ju jäkligt, Det är ju väldigt mm. svårbedömt. Många nu. Framförallt de så som, som började så fantastiskt bra sina första omgångar. Men uh, ja Jag, jag tror ju de kommer få jag, jag tror att Aston Villa åker ur jag, ja, jag tror också det Jag tror att Wigan kommer ta sig Ta sig över Aston Villa sista omgången Och sluta <laughs> Classic <laughs> Good times, good times Nej men vi går väl vidare på nästa match Efter att ha konstaterat att Aston Villa eh, Har problem och då hittar vi ja. svensklaget får man nästan säga. Eh, ja, det är utvensklaget. Båda är väl lika mycket svensklag egentligen. Ja, kanske. Äh, det är två, Ja, det, är ja jag, det, det var det jag tänkte också. Eh, West, ja, West Bromwich ja. mot redding. Ja, bra, mm. bra West Bromwich är bak i vinnarspåret direkt. Uh, jag har inte sett så mycket av matchen, typ ingenting alls, men... Uh, det är väl... Ja, det var väl inte väntat. Jag tycker att West Bromwich har har varit ett av de bättre lagen. Eh, mest, kanske den mest positiva överraskningen av alla ändå. Framförallt i och med att Steve Clark är ganska färsk som just manager även om han har varit med i gamet länge. Mm. Eh, och Reading, ja, har man den backlinjen så ska man väl inte föränta sig poäng på bortaplan och mot tuffa motstånd. Nej, nej. Det är jäkligt starkt de har. Se hur långt tror tror Jag tror knappast. Jag har ju svårt att se att de ska klara sig kunna ta utmana på en europa -plats i det långa loppet. Det kommer ju svåra matcher. De har ju inte haft... Ja, de har ju... Borta de har de fortfarande bara tagit en poäng. Och det... I och för var det, med tottler, tot... det var det totterna, men mm. det var totterna när de var lite skakiga. Sen torskar de borta mot Fullham. Sen annars har de tagit visserligen mot båda Liverpool-lagen, Everton och Liverpool. Övertygande hemma, och sen nu den här också. Utan att släppa in mål, men. Man måste ju börja ta mer poäng mm. på borta plan också. Och äh, någon ska hamna högre upp då. Uh. Mm. Ja, precis. Om de ska, precis Jag tror absolut inte de åker ut. Det, det, det, det skulle de ju behöva falera totalt. Eller. Men de, men om de ska utmana om en Europa League plats till exempel. Är... jag håller det lite otroligt men nu är det är ju intressant nästa match då har de med Aston Villa Just borta. Mm. Och där är ju så ja. för den de har ju varit starka men in, inte på borta planen Vi för Villa måste ju skärpa sig också lite. Det kommer vara levande mm, yeah. 20. Så är intressant. Jag tycker det är kul ändå att det går så bra framförallt, med, eftersom det är det lag där vi har en svensk som är st störst bidragande mm. av alla svenskar Förutom Katrin Icklitz, som har varit jättebra bra, men det känns ändå som Johansson Han som betyder som... ju lite mer, skulle man nog ändå mm. ja. säga utan att ha direkt fel Han har jag ju varit där länge och... Ja. Jag tror jag hade ett hyfsat bra ut uttal På hans namn nu Alltså inte för Jonas Olsson yeah. yeah, Nu var det sämre tror jag Förra min gången var det ja. Mm. Ah, ah, ah. Men sen så Det jag har sagt, sagt innan I tidigare program Som jag kommer fortsätta säga hela Hela säsongen är ju att Romelu Lukaku, Lukaku. Lukaku. Mm. Romelu Lukaku Det är liksom det är ju, det kommer vara det kanske mest idiotiska en klubb har gjort Att sätta honom på lån, tror jag den här, Just den här säsongen För att jag tror att Chelsea skulle kunna ha nytta av mm. honom i vissa matcher Där det är, inte torres funkar Och de skulle behöva någon som kommer in och är i och har lite mer tyngd Och så har de ingen att sätta in Nej Det är, det är jag beredd att hålla med om Det är väldigt rymt, kan jag också hålla med om mm. För just de har ju ganska lika spelartyper Chelsea Just eh, anfallande, det är ju alltså Starridge är inte fruktansvärt olika Torres, Moses har ändå varit mer ytter än anfallare, så de är väl ingen direkta konkurrenter där. Så Nej, han har nog ändå fått ganska spelet spel. Han hade stannat ur Sturridge, har mer, han har ju varit den där inre anfallen som kommer från kanten. En, ja. Ja. Han, är, han är ju till och med, han, jag vet inte, han skadade. Inte jag han. tror han är ganska kort på han är ju inte ens han är mm. inte ens för bänken, det är Moses eh, och som vissergän vi också kan göra. men det är ju det är det är, det är, det är mest det kanske bara för att man i Chelsea så vill man ha en stor man mm. som är driver där uppe i dråg så en, jag säga säger mer i min på tintintspor igen eh, men det, det, han, är ju, han är ju mer drogba-typer Än mm. vad Moses är Och det känns som tjej som behöver som Samtidigt, ja, är, samtidigt är han ändå lite mer Modern, mer rörlig mer, Inte så statisk som drogba Kanske, som man säger mer Lorente Alltså liksom ändå stor och kraftig Men ändå en väldigt Nej, rörlig anfall inte Mer Lorente än Carol Kanske, om man ska jämföra Jo, jo absolut Absolut Starkt av West Longwich och också. Ja, det kan man väl faktiskt Det ser ju inte bra ut med Ett poäng på den matchen. Nej men, Nej, just, nej ja. det gör det inte Jag fick förvänt att det var de som hade Värvat Borg, men det var ju så 15 mm. det det. The Holy Goalie Yes Vi avhandlade han lite där en Gött. Eh, vi hoppar väl vidare tror jag på det. Till eh, Wigan fullen som jag såg. Ja. och var, Det var en väldigt underhållande match tyckte jag. Jag var lite, jag stod och valde vad jag skulle fokusera lite på men jag tänkte att det brukar vara lite roligt att se Berbatov spela tänkte jag. Eh, och sen har, man, har jag ett lite gott öga till Wigan då som sagt också. Och eh, det var ju en eh, Ja, jag tyckte det var, det var en, ja, en ganska underhållande match att se på. Berbatov skapade ett mål. en passade till eh, Rodda som gjorde mål på sin detta klubb. Man brukar ju ofta göra det. Han firade inte. faktiskt var snällt. Mm. Eh, och sedan gjorde även Damien Duff ett andra mål innan eh, Arouana Kone eh, nyförvärv i Wigan gjorde. Eh, jag tror det är hans första mål för säsongen. Faktiskt. Ja, han gjorde det mot Sa 15 i premier eller i andra omgångar också. Ja, ah, jag är det, okej okay. Yes mm. Mm. Ja, han har väl varit en av de bättre jag vill än, Tycker jag mm. Allt jag har sett med honom Det är kul En gammal jättetalang som han är ändå Det får man ut någon till Man är ju lite, alltså han är väl, får man säga Stöpt lite i den där gamla uh, så man säga Vigganformen Liksom att de har alltid haft en det är väldigt länge Och de har väl haft en ganska kvickanfall Det är Liksom Moses och Rodalega har väl också en ganska bra tryck under fötterna eh, Och ja Ett effektivt sätt att Vinna matcher på eh, Nu har han inte sett Målet eh, Mot eh, Fullen Men mot eh, Najorimol mot Sa 15 då Förräknade han till sig Bollen från mitt plan Och sen bara drog iväg en 40-meters löpning Innan han borrade in bollen mm ja mm. kan nog bli det det vill han som var vara det saving grace i slutet för Wigan när de inte de mm. över det skulle inte få mig. tillsammans med vissa andra såklart eller Halabs mm, han var väldigt bra han är ju han är ju bra hela sängen redan det var ju två målakter som fick visa ja. sig från sin bästa sida också. man snakkar så var en hel del chanser Jordi Gomez ville nästan han satt jävla hårt i ribban. Och var precis träffade precis utanför ja. linjen där e för som för övrigt det var måste säga för engelska kontaktorer och de höll på att kanske gjorde det gå men varje gång han hade bollen. Det var helt så här. Det kvittade vad han gjorde så var det dåligt. Det var verkligen så här de hade fått för sig ja, ja. tyckte Ja synd om det se jag tyckte lite se han ju ändå, är ändå är ändå en duktig fotbollsspelare sen han är inte riktigt fått mm. sin rätt i Premier League alltså. Nej. Han har ju oftast glimtat ja, till. Nej, det, för att säga. Men ja, det låter lite ja. orättvist, för att säga. Det ja. Du, ja, det var med det sig. att alltså, när, hur... när man sitter och tänker på det hela tiden. Att mm. liksom det, det är verkligen så här: alla andra får beröm när de gör någonting. Men när Jordi går med skyttar och typ, träffar ribba och nästan in, så får han bara skit för det, liksom. Vadå? Ja, ja. Jag ska återkomma lite till ja. kommentator ja, det, kommentatorer ja, det, Även om svenska faktiskt I senare match för den, för den, ja. mm. yes. ja, Det var i, Jag är imponerad av Fulheim och Berbatov Hur han verkligen kan kliva fram Och vara En så pass bidragande Anfallare mm. till Till att, till själva till spelet För jag har inte varit så ofta i United Men det beror mm. självklart på vilken roll han har haft där Eh, att han kanske inte haft den. Det, det är ju Roni den som mm. har sjunk, sjunkit ner alltid och hamnat i varken som ska vara med i det mm. och sådana saker. Men det är imponerande som visar upp de strängarna på sin diet. Det har han gjort. Det, gjorde han det jag har han ju också i för sig med mm. klubbar. Leverkusen-tiden egentligen får man väl säga. Mm. Men man, man måste ju mm. låta honom leda anfallet så att säga om man ska kunna utnyttja honom till sin rätt Mm så att säga. Mm. Är bra gjort, av dem. Och fortsätt kul med. Hur var, var Alexander? Han springer mycket Statt. igen. Han var, inte, han var inte lika bra som veckan innan, tycker Nej, jag. Det är bra. Men, eh, jag vet inte. Ja, alltså jag har jag har så att... Ruiz jag är på plats där Ris kom in nu och jag när han kom in. Det känns ju ändå som att han, han kommer ju få starta en hel del matcher som fortsätter göra det. Men eh, jag tror att ja. Får han fortsätta spela under säsongen tror jag mycket väl Han kan växa in i det ännu mer När han har fått lite mer självförtroende Våga driva lite mer mm. Och kul att min Duff helt plötsligt bara hittat någon Ja gammal alltså det, det här, är ju, det här form, är ju den Damien Duff Som man såg jag. VM 2002 När han spelade Irland Och uh, var, han var helt fantastisk Ja ja, ja, ja men ja, precis När han var så pass B Stor mm. i Chelsea Där I början av 00-talet I början av 00-talet Och då var han ju ändå När han och Joe Cole var fantastiska ja, Jag har faktiskt Jag vet inte, vi kanske tar så ung publik Men om det är någon som är ung så mm. tycker om det här låter jättekonstigt mm, Verkligen De har varit fantastiska Mm. Nej, men det var, en, det var en jämn match och det var, det var chanserikt framförallt. Det var där. För jag tyckte det var roligt, kan ju vilja erkänna, för att det var, det var kanske det bästa försvarsspelet från något lag. Så det det dammade ner chanser för alla i McCarthy cart det var, höll på att göra mål och. Eh, Ivan Ramins hade någon nick också som var jäkligt nära för mig. Och lite annat. Men det är väl det, så han fortsätter ändå att tappa poäng mot. Får man säga så, med mediokert motstånd på hemmaplan Det är mm. väl ändå ett mm. ganska stort uh, orostecken för dem uh, Även om man alltid tänker The Great Escape Så är det ganska gött om man har uh, en liten marginal att gå på jo. Det är väl mest att det är andra lag som mm. imponerar är... ännu mer, mindre mm. Och det blir ju nästan en, en ingång till det ett par lag som... Nej, det var hade faktiskt en annan match mellan de vågarna So att yeah. så Ja, det var jag tänkte jag skulle gå över till Norwich-matchen <laughs> Vi kan göra det ändå, vi gör det bara för det Newcastle-Norwich ja. på tal om lag som inte imponerar Norwich förlorar med 1-0 mot Newcastle uh, ja, Newcastle där missan straff Ja, på tal om spelare som inte imponerar Pappi Sisse. Mm. Den straffen missar var ju inte Nådig uh, Men ja, de har den bara. Och, eller framförallt har de Ben Alpha som fortsätter vara Mm. Svårstoppar eh, Och så där att Men eh, att de är ett, De är ett sånt gäng som De har blivit Eller Topplaget Att de tar poäng utan att spela särskilt bra eh, Som mot Everton när de gjorde En katastrof Och sen en okej halvlek Eller lite bättre mm. och ändå på med sig och samma nu då mot eh, Norwich där. Ja det luktade väl 1-1 vid ett par tillfällen Nej, men det, det, det, det bästa för, för Newcastle är att de behöver, det är bara en av de här två, papissi och bara som mm. måste funka det, det, det, det Oftast räcker med att det är en av dem för att de har sånt, sånt målsinne båda två mm. Eller framförallt, Det, det, det, om, det, det, det kan räcka att de turas om Jag den här, Demba är ju demba gör den här säsongen som Papissi gör till våren, så klart som de, de året. Mm. Ja. ja, sen kommer du ja, precis men sen kommer det ju troligtvis inte räcka längre än vad det gjorde förra året eller de kommer troligtvis missa Champions League igen för att det skulle behövas att de funkade mer tillsammans hela säsongen och att hela laget funkar mm. bättre mm. än vad det har gjort hittills än men Norwich är ju ett det, det är inte det är inte samma lag längre men de är ju, den andra säsongen mm. liksom den svåraste säsongen och tappat sin ja, det är Alltså det, det kommer nog gå OK under Utan men alltså det känns ju ändå som att Det är inte långt ifrån att det ser gå Käppa detta egentligen Alltså i och med all turbulens Nej. det var under sommaren Med ja, Lambert först och sedan Grant Hold Som lämnar in transferberaren Sen valde att stanna förvisso men mm. eh, Jag menar mm. ja, men, Han var i petad ja. nu också och det är inga hypervärvningar heller, det är väl Michael Turner som var den största men... oh. han, kan, han kan inte ha varit pet av många matcher förra säsongen Nej, det är... jag kan inte minnas en enda Nej, jag tror det var om man var Känner skadad, annars tror jag han spelar allt Ja, och sen kanske han blev lite... I lite kupper och sådana saker Så mm. var de ju, ju med en del såklart Där var han, Men jag tror inte i ligan Då var det många matcher han startade Men att han inte Kanske inte funkar andra som Det blir inte så jävla konstigt det är inte så att Han ja, har han inte varit. återfunnit sig själv Han är inte 31 Nej, han är, precis, han är ändå 31 eh, Så... Det är inte så att han är, var på uppgång I sin karriär heller kanske Så att det, för det känns som om man, om man gör en sån säsong Helt ny i liv, mm. så måste man ta Utveckla säsongen efter för att hålla den Ungefär samma nivå För att man är ja, De andra har bättre koll på hur man spelar Annars man måste ju verkligen sa uppfinna sig själv igen och det är mycket svårare att göra När man kommer upp ni, kommer nerifrån Och klättrat ett, ett antal säsonger Vad heter det? Mm. Divisioner och är 31 år gammal ja, och Det är ju så som att den... Den naturliga utvecklingen, den pekar ju Neråt, alltså oavsett vilken Spelare du är i princip När du når den åldern så menar, det är det ju ja. Överraskning Men det är väl ganska problematiskt för Norwich Det har varit väldigt Ja mm. eh, Instrumental Ja, det är ju. Mm. det ju är klart Verkligen. Ja, det är han Och sen mm. Ruddy måste göra tokledningen Jo, så det Ja, grattis till Newcastle säger vi. Så går vi på den mest kontroversiella matchen i hela, Får man väl ändå kalla det. Liverpool tog emot Manchester United. Eh, började ändå fint. Med lite... Eh, väldigt fin tifo får man säga. Liverpool säger det. var mm. väldigt vackert att se. Och det var det. Var trevligt. Eh, och så och allt vad det var. Bobby Robson och... Eh, var det med Rush? Mm. Bobby Charlton. Ja, oh, oh, Bobby Charlton. Eller? Mm. Mm. Ja, du sa Robson, Aha, Robson. Yeah. Sorry, ja. är, Robson. Jag har Robson, sorry, förlåt Jag skiljer helt på ja. Arbetssträck ja, Det ja. hade det inte varit så lämpligt lävligt Nej, det hade inte varit Nej, Nej kan man nog inte säga Det var väldigt fint Men, Sen, Ja, det var, det var jättefint Väldigt vackert mm. Ja, vackert. United kom dit med en Jag vet, vill inte säga att det var en väntad Men det känner som de ville ge bort matchen lite grann genom att ha både Evra och Nani på samma kant mm. eh, och sedan spela ganska oinspirerat i en halvlek mot ett Liverpool som spelade bra eh, väldigt bra till och med eh, och höll i taktpinnen men sedan hände eller ja, ska vi, eller har ni någonting vill tillägga ja, in den stora händelsen? Har du dit mm. och Så sedan okej, okay, ja och sedan så kom en... Eller ja, det var ju en hel del närkamper och sånt. Det är ju derby trots allt får man även kalla det. Och det är full fight på plan och... Jan-Ju Kjellvi är lite övertagad och går in i en tackling. Och när han kommer upp i den, som både han och även går in i ganska hårt båda två, så får Kjellvi ett rött kort. Och efter det så svänger matchen lite grann. Det är till Uniteds fördel. Mm. Eh... Och, eh, även om Liverpool tar första målet så eh, är de en man mindre. United kan ta över spelet eh, Gör 2-0, eller 1-1 ganska fort. Genom Rafael som gör det väldigt fint. Att säga. Och sedan så får United en straff som jag inte vet riktigt vad då man hittar egentligen. Men ja, eller ja, den, ser, den ser väldigt billig ut. Och sedan får Liverpool inte en straff när de borde fått för att. Svares kör lite mycket alltså, fågelviftningar med armarna när han faktiskt blir fälld också. Inte bara den här filmen. Ja, det är väl min analys om matchen. United var inte värda tre poäng i den här matchen kan jag säga. Men ja, så kan det gå. Alltså, jag tycker just inledningen på mig ganska mycket om United har spelat på Anfield de senaste åren. att det, ja. det ser inte så jävla bra ut alltså, utan de kommer dit och... Oft... De har gett bort matchen tycker jag mm. De senaste åren Liksom att fallit djup Läggat tätt, låst, låst, låst Så gott det går eh, Och liksom Men eh, ja Den här gången låstes det väl upp För mm. dem När eh, utvisningen kom Alltså jag tycker United, det, det här, Det här United har man sett många gånger Ofta efter Champions League matcher Kan vi säga Just det the här United, där det finns ingen energi. Jag har inte hur det inte kan finnas energi när man möter Liverpool. Mm. Och det är ofta så här. Man, är, man spelar fegt, mm. som sagt, och gärna låser det och ligger på försvarssidan. Liksom. Uh. Ja. ja, det är så. Är det. Men just det där, att de brukar spela så här, det, det är ganska. Det talar ju mycket för att United ju mm. inte mött en 2007 mm. på en film ändå. Mm. Det är ju ändå fem år Och då ska man ju tillägga att Under de fem åren så har ju Liverpool inte varit Bättre än United något år <laughs> Överhuvudtaget Och mm. United har ändå vunnit ligan <laughs> Och ja, Har varit ett bättre lag mm. Varje säsong egentligen Och att de inte har lyckats ta tre poäng Beror ju mycket på Visst är det att Liverpool är taggade När de möter United men det beror ju på att Det är ett ganska fegt inställt Mm United som kommer till Liverpool ofta Till film för att ja, De vet att det är svårt visserligen mm. men det känns som De är onödigt Jag förstår att de var så här för att nu har de inte spelat så himla bra Den här säsongen eh, Och de har inte alls hittat samma De har inte vunnit. vunnit Men det Nej, är inte några övertygande segrar eh, ja. förutom, förutom Mot Wigan ja. mm. Men eh, Jag tyckte det det, det, det, det det som var mest talande Det som för liksom, ja, utvisning det kan man ju stöta och blöta Och jag tycker att det, Framförallt det konstiga är ju att inte även mm. får någonting för att han går också in jävligt hårt Sen om han skulle ha ett rött kort också Det är ju jävligt tveksamt mm. kanske Bara för att det är sällan två spelare får rött kort En får ju alltid gult i sådana fall Men det ska han i alla fall ha, det tycker jag eh, Sen så kan jag tycka att ja, Okej, okay, man kan ge ett rött kort för den där Det är inget, det, enligt regelboken så är det helt okej okay. eh, Sen om man är en domare Som inte vill stå i centrum på samma sätt Så ger man ett gult kort för att man vet att det smäller alltså, och det är inte det, det är exakt, så det ska se. Det är att ja, det smeller. Eh, sen så tyckte jag att det såg ju värre ut än vad det var från början också. Ja. I, i första sekvensen när man såg det. Eh. Mm. Jo. Så, mm. Och sen så får han ont också. Det blir ännu mer. vi får inte ont överhuvudtaget så det är klart att han. Det känns som att han har gått in jättefult bara för att han han klarar sig undan smällen mycket bättre. Eh, men det vet vet det. Den är inte så jävla sur för. Den, visst, den, den, den, jag är mer sur att, att, att det ska komma upp ett rött kort eh, direkt. När det inte har kommit ett enda gult kort innan på hela matchen. Och det ändå är en sån här... Jag vet, det, det, det är ändå en bedömningssak. Man kan visst döma rött kort för den. Men man kan också döma gult kort för den. Eh, utan att det egentligen är katastrof åt något håll. Men när man det första kort man tar, det är inte... Har man, det var ju ett par dueller innan från alla möjliga håll där han har gått och varit lite lugna ner och sådana saker Men han stegrar ju inte sin bedömning som domar jag tycker ofta ändå kan försöka göra Om du ska hålla koll på matchen, nu blir det ju svårt att man bara nu har, jag haft, nu har jag inte gett ett kort för någonting jag har gjort Och nu kommer det en fultackling som visserligen är ful men kanske är inte den fulaste vi har sett Och det smäller från båda håll och så ska vi upp med rött kort direkt det är lite så Jag tycker, jag tycker det är dåligt domarskap Eller det är dålig känsla framförallt Och det är på samma sätt som jag tycker att det är dålig känsla Sen när han När han dömer straffen Vilket är att man kan absolut döma straffen Men då ska man döma straffen i situationer innan också Som i Suárez mm. får en smäll på foten mm. För att det är precis lika mycket kontakt Och de lägger sig precis lika mycket på Men, jag, men, det, men är ju, det är ju Suárez det är Dels har väl fått i stämpel Men jag tycker att Suárez kroppsspråk När han trillar ser ju alltid ut som han filmar Det är det som är grejen Jo, det. Men, det, men om när man tittar på Valencia ja. tycker jag, att han men, det, det, det, jag han faller ju jättemycket det det måste jag säga med benen på och, bara sig och ner. han också faller på det där lite, alltså det här att man lägger sig framåt så här välter jag det är nästan så jag börjar ja, på, ja, på riktigt jag börjar nästan misstänka det det ser lite väl när alla <laughs> faller likadant ja. Ja, det, ja det är lite aslians för det, det är ju ganska tydligt att de ger upp i mm. kampen Med att försöka stå mm. Eftersom man blir, de blir helt de bara, uh, faller. Så det är inte ett naturligt Nej. sätt att falla Om man blir fälld på riktigt uh, Men sen gör ju Så är det så jävligt dåligt Eftersom han, när han gör det så, mm. så sprattar han mm. till Blir till kroppen. Uh. Ja, det Det alltså, är det som Den där och armarna men det, är ju det ser ju det... ut som en klassisk så här Åh, titta på mig Jag, jag trillar så, så det är lite mm. så här Jo, det är ju det som är problemet Nu när du säger så faller Steve i Steven Newrard på samma sätt Du kan göra den här på fridspärken Ja, jag vet inte om ni har <laughs> ja. Att han ja, faller att han, som äh, United-spelar ja. Armarna framåt och sen bara glider mm. Men jag, jag Det kan ju Det kan ju faktiskt vara ja, ha att, de att det är någon sorts fall för att inte skada sig Eller något sånt så sätt. Men det ser lite roligt ut när alla faller är Åh ja, oh, ja jo men det men ja, det, det går inte att skylla hela det går inte att hela, hela, hela förlusten på domare Som Liverpool ty, tycker inte jag för att man ska kunna vinna den här matchen och om alla spelare håller sig på banan så inte det är ingen jätte, det är ingen farlig situation på planen är det ju inte när han Nej. går in och tar den här tacklingen det är inte på mitt det, på, det är, det, det, det, är mitt det är ju övertagning i sånt läge det, det är ju bara det är övertagning uh -huh. Och det kan man verkligen uppskatta spelare som är så övertagare Men S sen, Inte när det blir så här <laughs> Faktiskt sen är det Domaren var det, Jag tror de flesta håller med om att domaren var ganska Hade en ganska dålig nivå För att det kändes inte riktigt som man dömde allting Det, det kändes som United fick ganska ja. mycket enkla saker med sig Och Liverpool fick ganska mycket ja, Inte med sig och en del hårda beslut uh, Och det det har ingenting med att United är för fördelarna och sån skit det är bara i vissa matcher. Blir det så. Mm. Tycker jag. Egentligen. Jag har också tänkt på det här med en annan grej med United: just med att de är så här lite avvaktande och sånt väldigt ofta. Att de har varit i mycket i första halvlek. Jag tror det kan vara en till att de ofta orkar mer på slutet. Att de ofta gör mål slutminuterna just för att de, de, de latar sig lite i första halvlek ofta. Ja, det är så. Ja, så. Vi är ganska, det, det, det mest talande för, Eftersom det är också svårt När det är sådana här matcher där det är rött kort Och straffar och sådana saker För då säger matchbilden jävligt ja. lite om resultatet ofta Eller det, det behöver i alla fall inte Eller så att Liverpool var kanske det bättre laget I någon situationstecken Men på grund av några Två domslut så blir det så att United vinner den här matchen Det som är mest talande är ju det att United mm. inte kunde kontrollera matchen bättre Trots att de var man mer på banan det är ganska... Det tyckte jag var. Det, är ganska, det var jävligt. Det var jävligt. Det var faktiskt dåligt av United. Jag tycker det... Jag förstår inte riktigt. Jag vet inte. Det, det måste... Det, jag förstår inte som sagt. Det var dålig energi. Jag förstår inte varför... De skulle kunna gå in där när de sätter in Skåls och Carrick. Så skulle de bara kunna gå in och vinna alltså, det, ja, det. Carrick liksom, var bra med Skåls. kom in och stod för fler felpassningar och satte dem på jättelänge. Han slog bort den fyra-fem bollar. Och ja, i nej, övrigt, det var... alltså, det var inget... United var inte bra, alltså det var de inte De, de, som, de alltså, som var godkända när, Var ju typ Rafael och Carrick Gjorde ju väl en hyfsad match också tycker jag När Liverpool tryckte upp Lindegård Laget och höll i bollen Då, liksom var, då mm. var det ganska Lugnt sen, det var ju liksom, Målet kom ju till följd av att mm. Liverpool sjöng för djupt mm. Egentligen, det var inte så att United helt plötsligt blev bättre Utan det var Nej. liksom Nej, men sen, Inbjudan och sedan en fin pres, prestation Mm. Och sen så var det, det där var ju typ första gången United anföll på sin högra kant på hela matchen typ mm. på riktigt. Men det, det var ju väl när man tittar igenom mm. svepen på matchen så var det ju typ det var ju inga målchanser för det var, det var väl inga egentligen några skott. Det var det något förlåtligt skott förutom det var målet. Det. Jag tror inte det. Och det är ju, visst är det ju bortarplaner det är mot Liverpool det där vi som handlat, men med en man mer är det mm. ju över 45. minuter mm. eh, Så ska man ju kunna. För Förstås ska man inte släppa in ett mål. Det kan man ju göra, men man ska, man ska i alla fall försöka styra och kontrollera matchen på ett bättre sätt. Eh, till, eftersom Framförallt med tanke på att Liverpool har inte varit. Det är inte så att Liverpool Nej. har spelat jättebra den här säsongen. För då är det en sak om det skulle vara ett mm. lag som har i fantastisk form. Men det är Nej, det verkligen inte. inte. Men eh, som sagt United är inte bra det här och är bra fortsätter visa att han är riktigt riktigt usel. Eh. Ja. Sen jag tycker det är intressant med mm. Lindegard faktiskt. För att jag, han gjorde ju mm. matchavgörande räddningar Framf som, framförallt det, det låga skottet från Suarez mm. som räddade jävligt mycket känns det som. Så, så hade uh, en väldigt fin dipskott också mm. Ja. Men det är inte intressant varför Han väljer ändå honom framför De Gea uh, I en sån här jag tror, jag, Det känns lite som man uh. väljer lite För vad han tror att han kommer utsättas för som, uh, De Gea fick väl spela i Champions League va? Om inte jag minns uh. helt fel uh, för, för, då, uh. för det är lite när, när han vet det att, att det blir som mot Liverpool att Liverpool om det blir fasta Då kommer de sätta press på De Gea Och trycka in med mycket folk Och då väljer han heller Lindvigård medan i mm. såna här matcher som, Där man kanske dominerar Och du verkligen När det blir målchanser så blir det tokigt farligt ofta Alltså att det inte kommer så ofta Chanserna men när det väl kommer Så är det en bra chans Då väljer han De Gea Så jag tror han, och han väljer de för lite olika spelstilar så att säga. Vilket kan vara vettigt så sett Ja så kan det vara Lindegaard har ju startat två i rad nu Eller är det mer? Står han mot Salthenton också Nej det Gea står då Gjorde han väl inte, va? Mm. Ja, det var ju inte... Det var, inte så, Nej. det var ingen imponerande match, det var inte det <laughs> Så det är ju... Men det, jag, jag, jag, jag kan köpa att det kan vara det, det resonemanget han för Men det känns ändå som att än så länge så är det Lindiga måste ju fortfarande vara första målvakt Sett till vad mm. han okay. presterar på något sätt mm. Just nu i alla fall, sen så... Mm. Det sker jag säkert en högre högsta nivå Men han är ju mer... Det är en åldersgrej där också, mm. det är 21 och 28 Ja, verkligen Det, är, det gör okay. skillnad Så Ja, men det var... Det var en jävligt trist match eftersom på, på samma sätt som hela säsongen hittills har varit trist för Liverpool eftersom H Hittills har ju Liverpool varit bättre än vad de har fått med sig i det. poäng Spelat bättre Så om man, nu, om man nu kan vara om man nu kan snacka något om, mm. de borde ha kunnat få med sig mer poäng Uh, men det, det, det vill sig inte riktigt Man tappar mot uh, Mot City uh, och Utvisning och straff Mot West i första matchen mm. Som förstör hela den matchen Arsenal var väl uh, Den är ju Den är väl kanske den me Mest klarade i alla fall Där var ju Arsenal lätt, helt klart bättre Det är inget att snacka om Eller helt klart Men det var ju Det var i alla fall inte vi på Nej det mycket bättre lag Känns det inte som uh, Sand, borta. Det, var, det var det där Liverpool förde ja. Men det var inte så jättemycket i kanske Det var väl Nej. något skott i ribban i och jag. Nej det var ju bättre så. Ja. Det är som det brukar vara ja. Tyvärr uh. Men det är ja, Jag ser fortfarande Än så länge så är jag hyrsat positivt på att det finns någonting bra framtid till det där liverpool Även om det inte är den här säsongen uh. Och även den här sången så tror jag att det kan bli helt okej. Okay. Det är gått fem matcher. Visst, man, man ligger 11 poäng efter. Om man tänker, om nu, nu liksom, då är det 11 poäng efter de som, de som leder, man ligger sju poäng efter en plats till Europa. Det är ju ingen katastrof, det är ingen katastrof än bara man börjar vinna. Det är ju först om, om det fortsätter så här i ett antal gånger till, det är då det blir ju katastrof på riktigt. Det är väl ingen det måla fan på väggen än, För det har väl gjorts i ett par år Så jag menar, det är vi lite trötta på tycker jag Ja, verkligen ja, tycker jag och sen, det, det finns ju positiva saker som Sterling mm. Och Suarez var ju bra Även om han inte gjorde det, det att han, inte mm. han skulle behöva vara lite bättre Det är på det även det. att Borini såg ganska bra ut i den här matchen mm, okay. Ja, Gerard mm. också För den delen ja, Borini Bori, blev ju ett fall för att Att han byttes ut beror ju på att vi att mm. känns det känns som att så man mm. åkte ut att man, då vill man in någon. Men hans ankel hade också stulnat upp. Men jag, jag tror inte att jag räknade med att han skulle ut. Man måste ändå säkra mitt fältet där. Mm. Och även mm. den där ja. så, så var ju riktigt duktig när. Kom in sorry. Ja, sorry. Ingen koll på honom alls ingen. Man ska ju, man ska ju fortfarande mm. prata om hur det här laget är. Eh, där det är. Liksom fem eller sex spelare mm. som är rullat på 90-talet Det är ganska många Så det Det, det, det, det är helt okej okay, uh, jag, jag har ju en grej kvar dock Innan vi kan överge den här matchen Det var ju att uh, en av experterna ja. Var ju Glenn Strömberg Som kommenterade den här matchen Och han kunde ju inte ge Någon spelare cred när de gjorde någonting bra Förutom Girard uh, Nej. och någon mer var det typ som fick berömmen men det var så här Sterling gör en helt fantastisk ja. vändning Lurar upp eh, evra upp på läktaren och han har köpt korv och sitter ner och vet inte riktigt hur han hamnat där och slår en jättebra pass in och så fastnar det eller om det var Sverige som tappar bort det eller vad som hände det. Ja, och så det var ja det var ju lite tur där att han kom förbi evra. Och bara, Nej det var det inte alls Det var ju skit Han visste ju precis vad han gjorde Vad var grejen liksom Ja men det är så här, Jag visste att Ebra mm. var nära att ta bollen Och det är, så här, han, det är ju han Han skarvar den ja. förbi sig själv liksom Och förbi Evra också Men det är ju här. Det finns ju alltid ett visst månad tur I alla fall om man nu ska tänka sig för det, det, är ju alltid, det finns ju alltid en motspelare Som man möter Om den motspelaren totalt läser dig och gör helt rätt mm. så kommer du, Då lyckas du ju aldrig liksom och då, det, det, det, det har ju med den andra personen Personen att göra Så han lurar ju helt enkelt om honom och sen, så hinner inte, han, han är ju tillräckligt irrationell där För att Evra ska läsa honom fel Och inte mm. hinna vara ja, ja. helt rätt Och månader, samma en annan sekvens När, när Carrick Smår en, tycks, en så. fantastisk tunnelpass fram till framför Persio, det var en av få farligheter United lyckades skapa Och man ser ja. att Carrick väntade där Och satte den perfekt ja. tunneln och han återigen tyckte att det var ja. väldigt tur att han fick fram Ja, säga, det är mm. tur, att han, tur att han fick mellan benen mm. Ja, men han siktar ju där också Det är ju, det är ju ungefär som, det är, det är som man skulle säga Det, det händer ju väldigt ofta, det har man ju själv tänkt på Hur många fotbollsspelare som skjuter mm. mellan benen på sina motståndare I tid och otid om man är så här vilken tur att han fick det mellan benen Jag skulle aldrig fått den Nej, det skulle jag inte För att jag inte är en bra mm. fotbollsspelare Så jag kan inte sikta så pass bra Så att Oftast, det finns ju alltid en tanke att den, den, Man har en känsla för att Det kommer en spelare från vänster Och ska göra en glittackling, Då måste jag skjuta mm. ungefär här liksom, Det sitter ju mm. i ryggmärgen hur man ska skjuta För att den inte ska bli tacklad det, det är ju bara så Nej, det var det var mest jag som störde mig det, nej, Jag tyckte också Jag, tyckte också, jag, jag, störde, mig över, jag störde mig på, på fler saker än vad de, var inte, de hade inte jättebra koll på vad som hände alltid, Ja, nej Är det något mer ni vill säga om matchen? Nu kommer du att dröja fem år till Tills United vinner igen på en. Ja, det, det, det har, har inget att tyda ja, det var, och, att det var, och att det var stort Fortfarande är att Liverpool fans Tycker jag sjunger, står och sjunger There's only one Brendan Rodgers. Verkligen. Det är ett positivt tecken efter trots, trots att man losar varför det är så lätt så där och okay, vi en mot Manchester var rivaler så man bara mm. negativ så kan man att, kan, att man ändå kan se det positiva i vad man försöker göra det Har ni sett eh, det här Liverpool serien? Jag har inte fattat om det är en serie eller är det, det är en liten minidokumentärserie kan man väl säga. Okay. Alltså, en dokumentärserie. Nej, ja, Nej inte det är jag min... jag inte jag Men heller. Ja det började börjar på 10 på fredag. 50. Mm. Då rekommenderar vi att man tittar på det För det, de klippen jag såg i helgen var ju såg ju väldigt lovande ut jag blev väldigt Ja det är läskande Det finns ja. ett eh, klipp också När eh, Störling får sin uppläxning Av Rodgers också Under USA-turnén mm. Där han säger att Störling inte Lyssnar typ eh, Och eh, Störling ser väl lite chockad ut Men det verkar som att han lyssnar lite mer nu På Rodgers mm. Han känns ut som en väldigt hands-on-manager När man såg klippen från träningsplanen Och det att han verkligen är och Pillar mm. i allt Det gillar vi Yes, yes mm. Då går vi vidare till Tottenham Eller Tottenham, vad säger jag, London Derby Tottenham Derby, mm. det är inte Men Tottenham mötte i alla fall Queen's Park Rangers Och vann med 2-1 Det var väl ganska turligt det jag såg matchen för det var Alltså QPR var väl bättre laget I första mm. halvleken. Serien är det ju två mål inom ja, två minuter för Tottenham som vänder hela Schabraket till dem. Eh, Försöjt självmåla för Olin och därefter var det ett kontingsmål som Defoe får sista foten på efter ett bailskott gått i ribban. Eh, men innan dess så tyckte jag så alltså, QPR tog matchen till Tottenham så att säga. Eh, och imponerande framförallt självmålsskytten för Berlin, Som Som mm. är fin djupledsboll till 1-0 målet mm, För Nej det var Det är inte jätteimponera Tottenham Men förutom att de tar poäng mm. att de är, det är jätte, Jättebra anfall är det ju vid målet mm. bra, bra omställning Snabbt som fan eh, Och det är väl sånt som kanske QPR kan ha Ha lite svårt Men sen känns som och, och, är Jätte de har inte spelat ett speldag liksom, och liksom om sådana saker. Då, när man står till hårt, då så känns det som om, och snabbt och är det ju ännu svårare för dem att hitta rätt. Men det var ju inte ja. Jag, jag tycker i QPR, det finns ju de, de har ju gått också jättedåligt. Precis. Men det känns som det kan finnas mer att hämta där i alla fall. Om man jämför med Reading och Norwich och andra. Lag som inte har så gått bra, så finns, det känns som det finns mer att hämta i QPR och framförallt. Så Julio Cesar gör ju en ganska bra match Det jag har sett mm. Och han har ju det i tiden Han kan nog bli viktig Han kommer nog byta i det väldigt mycket deras Kamp för en till Premier League-säsong Yes Det mm -hmm. är eller det stora frågetecken är, är ju Mark Hughes ändå, som uh, Han fick inte vända där Under uh, När han tog över efter Warnock, det var ju väl ingen Stigning till Signifikativ förbättring direkt Utan det var ju mer Same old, same old, kanske lite sämre till och med Men eh, Det har väl det att konkurrenterna var inte mycket bättre Nej. Som gjorde det Snarare än att få den egna förmågan ja. ja Sen det är intressant med Jeremy Defoe Tycker jag är intressant Men det är bra start på honom Det kan ju också bli viktigt för Tottenham ja. den, och den sidan Det var Fyra mål redan, det är inte Man är inte jättevan, han gjorde elva mål förra säsongen Det är ju inte, det, det är ju Kanske okej, okay, men Det skulle behövas mer om, om han skulle gjort Tio mål till Så skulle ju Tottenham tagit den där Champions League-platsen, till exempel Jo, det är klart För två år sedan gjorde han fyra mål På hela säsongen Han har inte varit jättebra i Tottenham utan det var ju Portsmouth som var som bäst Så att säga mm. Ja Så Vi rullar vidare till sista matchen För den här omgången Det var Manchester City som ja. tog emot Arsenal och Arsenal visade Att de ändå är en titelkandidat Tycker jag i den här matchen 1-1 blev det till slut Ja Bra Men. Arsenal spel en fruktansvärt tråkig match Det var ju Det var ju inget Inget hoppmöte så, om man ser till spelet eller alltså det var väl alltså, det är ju högklass men det var det. väl inte så här en högklassig match kanske man kan se. Det var inte så underhållande eller de, kan man väl säga. Nej, inte underhållande kanske mm. om man inte de de, de var ju hyfsat avvaktande båda, båda lagen. Stod väldigt direkt rätt och bara eller bara att de försökt. De, de vill inte gå bort sig något av lagen och det, då, blir, då blir det så här eh, och det, var inte, det, det fanns inte heller den tagningen, rivaltagningen som Mellan United och Liverpool, för det är ju samma sak Det vill man inte heller gå bort sig Men där är man ska jävla taggad Och det, det finns inte här medan, vilket inte är så konstigt Det finns ju ingen rivalitet mellan Manchester United och Arsenal Förutom att Manchester, eller Manchester City och Arsenal Förutom att Manchester City nu har blivit mm. bra den enda, den enda rivaliteten Är ju att de är två stycken mm, Lag där det finns bra spelare Plus att City såklart har köpt upp Arsenal. Mm. Jo, det är klart men det är ju mer på fans sidan det finns den Jag tror inte det är sånt smittan och inte på samma sätt på planen, tror inte jag Jag tror inte heller alltså det, alltså jag tror inte det är många som är ovänner med typ klippi Möjligtvis Nasri, men det lär de vart när de spelar samma lag också mm, Men, ja, ja, <laughs> <laughs> ja, han var inte ens med Han var inte ens Nej. med i matchen Nej, det var City, de är inte, de är, det är inte alls lika imponerande som förr, frågan är vad som är fel de är fortfarande obesegrade, men de släpper ju in mål i varje match mm. Vilket de inte gjorde för att de har slutat i Nej, Det var väldigt länge sedan den här fem men släppte in fem mål om fem första matcherna faktiskt, det var väl i början av mm. 2000-talet faktiskt mm, Nej, det är, så, det är inte så det är inte så lovande för någon för honom ändå Nio poäng, det är ju absolut inget Ointagbart, det kommer ju börja tappas poäng för både Chelsea och United och Everton och alla som ligger över liksom. Så är det ju. De kan inte fortsätta ta med poängen om hela tiden. Känns inte som om de inte. Om de får ordning på spelet. Jag vet inte. Det, det är svårt att sätta fingret på vad det är som inte riktigt funkar. Det är väl kanske att. Ja, aguerera ju inte var lika bra, men jag har varit skadad också. Det påverkar jo, jo, jo, men man har ju ändå ett par andra duktiga anfallare. Så. Ja, verkligen. Sen har det ju, det är ju fortfarande så att de, de har ju det har ju rört runt en del. Mycket är det inte, men mot förra året, Det kan ju vara det lilla som räcker det här med att, ja, Javi ska vara där i mitten. Kanske inte riktigt har kommit in i spelet än. Uh, Scott Sinclair gjorde ju debut nu. Vet man inte det, hur han kommer reagera i den här klubben, han har spelat i en helt annan situation att spela i De mestarna mästarna och spela i En för detta Väldigt nyligen uppflyttad klubb mm. Men det var ingen kul match för det Nej, Nej. Jag är byggd att hålla med Sen skulle ju, det, det är ju lite, City skulle ju kunna ha tagit den här matchen om de bara var lite mer skärpa där i i Vid själva målet För att det var inte så att Arsenal skapade tonvis med chanser Och att det kändes som att Det, det känns som att City ja, skulle kunna ha hållit ut Om de bara skulle få undan den där bollen Det är lite dåligt alltså hade, hade, hade, hade Arsenal Eller ja, framförallt Garvin Skjutit lite jo, bättre självklart. än sin kollega Anicebe så hade han ju också gjort det Jo, något mål. så är det ju, absolut Men där framåt när det, när det var inte så att jag, jag, det kändes inte som om... Eller det kändes som att förra säsongens Manchester City skulle ju rätta ut det här. Mm. Jo, jag, jag, jag tror det är gjort ett mål om inte annat. Ja. För att det behövdes ett, ett till. Mm. Ja. ja. sen är väl säkert glad i alla fall, tror jag. Ja, alltså jag, jag tycker att det är ett styrkebesked av Arsenal att de ändå... Mm. Ja, det det. Försvaret håller även mot City liksom... Ja. Det ser bra ut De, de, de kommer att hitta varandra mer och mer framåt också ja. Kassarola, styr och ställer Ja ja även, ja fortsatt väldigt, väldigt stabilt bakåt ja, Verkligen ja, fortsatt. Det, är ju... det är ju lite Alltså de Är det två mål de har släppt in Och båda har väl i princip varit målvaktstavlig Det får man ju säga Ja Ja Nej, det är det. det In inte, absolut inte Det Absolut inte. Nej, alltså hur då. Vänger noga nog sina händer. Tror jag. Även om, ja. även om de inte, han kommer till någon titel i år ändå. <laughs> Men. <laughs> <laughs> det är inte därför han tränar foton. Jo, det, det känns, det. Men. Tyvärr är det väl ändå som sagt där att. Det, det kommer gå bra, framförallt med på att man bytte ut så himla mycket. De kommer absolut ha sig kämpa för livskänslor. Men frågan är om de verkligen kommer vinna Någonting i år Eller för att det finns Det, för, det finns ändå tre andra kandidater där uppe Som är riktigt jävla bra mm. uh, Och det krävs extremt mycket För att man ska gå hela vägen mm. Men det blir bra match. Hoppas på bättre match nästa helg Helgen som kommer För då är det ju stor möte igen där Med mm. Chelsea eller är du när det blir helgen? Jo, det är det. Chelsea, Arsenal. Alltså. Där bör det vara bättre tagning. Mm. jag tycker. Verkligen. Det lär det vara. Men det är skönt också att få se. Alltså, lite utmaning vid Chelsea. Eller visst, de hade ju förvisso uh, Juventus nu senast i mm. Champions League. Men också, de åkte på duktigt med Deng mot Atletico. Det kan man väl ifrågasätta med motivationen där. Men alltså, de har väl ändå haft ett ganska hyfsat enkelt... Spelschema hittills jo, Absolut Så det är kul när du får lite mer Utmaning Det är, så, det är sånt man får titta Liga. på i många fall Som till exempel Liverpool där man har mött Arsenal, Manchester City och Manchester United de här första fem mm. Och sen visst första matchen är ju En klump mot hemma mot, eller borta mot West Bromwich så att man inte tar något poäng kanske Men de man har mött vad, vad är Vad Ettan, tvåan Och trean från förra saken Trean ja. mm. det, Att man inte tar full vill i de matcherna Även om det är två av dem hemma så dem. eller alla, te... ja, just det, alla tre. är just alla tre ju fan hemma i princip. men ändå det är ändå ett helt nytt sätt och, och så vidare. Och det är sånt man får väga in i alla matcher hittills som, mm. i, som i Chelsea som man mött <laughs> Wigan och Reading och QPR och Stoke. Och där mm. har vi Wigan, <laughs> Reading och QPR ligger nästist och sist och Wigan ligger strax över så de har ju inte satt på de här stora proven Nej. Så är det mm. Mm. Då tror jag vi tackar för oss för denna gång mm. Har ni några avslutande ord? Ja, gå in på liverpoolsviden.se, följ oss på Twitter mm. uh, Handla kläder på nätet det är <laughs> underbart Så är det Ja, jag har varit, eller, vad ska jag tänkte säga. Jo, när jag satt i och var som argäst där i, i söndags så tänkte jag fan nu ska jag titta på NFL så där har de bra bedömningar. Men det har de inte det har de inte märkt så vi, mm. <laughs> Totalt drama och chaos eh, kaos överallt så. Ja, vi får njuta av att det är bedömningar i sport istället för klubb. Ja. Det finns alltid de som har det värre. Det är haft de som har det värre. Så är det. <här> Så är det väl antagligen. Ja, Jag <här> tänkte också, eh, tack och mig. jag ska den närmsta veckan spendera lite tid med, med ett Nintendo DS och ett japanskt fotbollsspel. Känns lovande. Ja, då längtar vi fram till helgen. Ordförande, hur har Hej! Hei.